الحمد لله الحمد لله الذي عمرنا بمعاشرة الأحيار ولا هانا عن مخالطة الأشرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأدار وسلم تسليما كثيرا عما بعد فأوسيكم إباد الله ونفسي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون فلا تركنوا إلى الذين ظلموا Wata masyakumna ruhama la komindunillahi min aulia tum malatun sorun wa ashirul qiyar aladdin ta'hirat ulubhum wa suluhat amalhum kaladdin yadau na rubbhum bil ghadat wal ashri yuridu na wajha wa kaladdin bila ikhtidai di amalihi Wa ahlakihi Wa minal ma'lum Anna nufusa min sya'nihah Antada asar biman hawaaha Fa inna man kana min hawliha Unaasan sammat mabadi'um Wa alat ahlakuhum Wa a'maluhum وقد قال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم ذخبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور الرحيم صدق الله العظيم Wahai ya aksharul muslimin rahimakumullah marilah kita selalu meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya pada saat ini kita telah masuk bulan Rabiul Awal maka dengan itu wajiblah kita mensyukuri atas segala nikmat Allah dan ajaran yang benar yang telah dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sehingga alam semesta ini menjadi cerah cemerlang, penuh kebenaran menuju kebahagiaan yang abadi dunia sampai akhirat. Wayamakhsurul muslimin rahimakallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala Rasulullah SAW alaihi wasallam Itani khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wasihataka sakamika wa barahaka qabla syughlika wa ginaka qabla farqika mautik Al hadis auqamatul Rasulullah sallallahu alaihi Pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara Satu, waktu masa budamu sebelum datang masa tuamu Dua, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu Tiga, waktu kosongmu yakni peluangmu sebelum datang masa sibukmu Empat, waktu masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu lima masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu waya makshallul muslimin rahimakumullah batiru bil amalissalihat qabla an tastaghilu walil ladina bainakum wa bainarabbikum bikasrati dzikrikum lahu bersegeralah melaksanakan amal-amal yang baik sebelum kamu tersibukkan oleh pekerjaan dan adakanlah hubungan antara kamu Sekalian dengan Tuhanmu Dengan memperbanyak Ingat dan dikir kepada Allah Yaitu dengan ikhlas Dan khusyuk. Faya <Sessizia> ma'asyalul muslimin Rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 155 Bismillahirrahmanirrahim Wala napluannakum Misayim minal hawfi wal ju'i Wanak siminal amwali walang pusiwat samarat wabat sirus sabirin saudak Allahuladim. Artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada sekalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta benda, jiwa raga dan buah-buahan dan berikallah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Contoh, suatu ketika datang kepada kita suatu cobaan dengan rasa takut yang datangnya dengan tiba-tiba tertimpa jiwa kita dengan sakit anak kita keluarga kita suatu ketika merosotlah harta benda kita dalam perdagangan karena rugi yang tiba-tiba datang inflasi dan musibah suatu ketika datang kesedihan dan musibah.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 Hadirin sekalian Pada suatu pagi hari Waktu sholat duha Telah keluar Rasulullah Dari kediamannya Dan menuju masjid yang mulanya di Medina Di saat itu demilah Para sahabat nabi sudah banyak Yang keluar dari masjid Menuju tempat pekerjaannya Menurut profesinya masing-masing Nalum di dalam masjid itu masih ada seorang sahabat pemuda yang sedang termenung tabakur seorang diri. Rasulullah mendekati pemuda itu dan bertanya, mengapa kamu sedang merenung tabakur seorang diri? Pemuda itu menjawab, Hazanun lazimatni waduyunun ya Rasulullah. Artinya aku rasa susah dan banyak hutang ya Rasulullah. Oleh karena itu saya malu dan takut untuk keluar. Sebab sudah waktunya untuk membayar. Tapi tidak punya apa-apa. Rasulullah berkata. Kalau itu kamu derita, Kamu kau ajari sebuah doa. Untuk menghilangkan rasa susahmu. Dan memenuhi daripada hutangmu. Bacalah doa ini pagi dan suri hari. Insya Allah. Doa ini bisa menghilangkan delapan penyakit. Yang menimpa di dalam jiwa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal wa a'udzubika minal adhfi wal wa a'udzubika minal judni wal wa a'udzubika min ghalabatid wa qahri artinya ya Allah sesungguhnya aku minta perlindungan kepada-Mu dari rasa susah dan duka cita dan aku minta perlindungan kepada dari rasa lemah dan kemalasan. Dan aku minta pelindungan kepadamu. Dari sifat pengucut dan kikir atau bakhil. Dan aku minta pelindungan kepadamu ya Allah. Dari pengaruh hutang dan penindasan orang-orang yang dolim. Doa ini dibaca oleh pemuda itu pagi dan sore hari. Dengan ikhtiar akhirnya beberapa saat kemudian. Pemuda itu menghadap Rasulullah mengatakan bahwa ia sudah bebas dari hutangnya dan hilanglah rasa susahnya dan jauh dari penjajahan orang-orang yang dolim berkat rahmat Allah dan sabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyamak Suruh muslimin rakimakum Allah. Kita sebagai manusia hidup ini jelaslah kita tidak lepas dari rasa susah dan duka Apakah itu terpengaruh daripada harta, kedudukan dan sebagainya. Oleh karena itu, ayat Mak Sul Muslimin Rabbimak Allah, berfirman, Wa ufauidu amri ilallah, Inna Allah bacirum bil ibad. Artinya, dan kuserahkan sepenuhnya urusan kepada Allah, dan sesungguhnya Allah memperhatikan kepada semua hambanya. Surat Al-Mu'min ayat 44. Segala keluh kesah, segala rida dan penanggungannya diadukan kepada Allah. Qala inna ma asku wa ghuftu ilallah. Artinya ia berkata hanya kepada Allah ku resahkan dan ku usahakan dan aku adukan. Surat Yusuf 86. Bayamaqsal musimin rahmah ka Rasulullah bersabda inna idzamal jazaa'i ma idzamal balaa fa inallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalaahum fa man radiya fala hurridha wa man sakita fala uskhitu majah an alnas radhiyallahu an artinya sesungguhnya besar kecilnya pahala tergantung daripada besar kecilnya taubaan dan kalau Allah sayang kepada salah satu kaum ia senantiasa akan mengirim cobaan maka barang siapa rela menerima cobaan itu berarti ia mendapatkan rida dari Allah tetapi barang siapa yang marah karena mendapat cobaan berarti ia akan mendapat murka Allah hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu akhirnya sebagai kesimpulannya saya ketengahkan tentang arti cobaan Sebagaimana yang tertera di surat angkabut Ayat 2, ayat 3 sebagai berikut Satu orang-orang yang beriman Akan diuji dan dicoba dengan bermacam-macam cobaan Dalam kehidupannya Dua cobaan itu telah dilakukan kepada umat-umat yang dahulu Dari abad ke abad Tiga dengan cobaan itu akan tersisih Antara emas dengan loyang, antara padi dengan rumput, antara benar dan susah. Ayat maksaral Muslimin, Rabbim Baalloh. Sekianlah khutbah yang sesingkat ini kami sampaikan sebagai akhir khutbah ini. Semoga kita semua diberi tetap iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberi tambah umur dengan sehat wal afiat. Semoga kita diberi rizki yang halal barakah Dan banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Untuk pembangunan masjid Untuk pembiayaan keluarga Untuk pendidikan Untuk fakir miskin Dan anak yatim Semoga kita Negara kita dibeli rukun dan dami Dari gangguan-gangguan manusia yang dolim Jin dan setan Semoga semua dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita meninggal di khusn al-khawatibah Amin ya Rabbil Alamin A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Faman taba min ba'di dulmihi wa asla Fa inna Allah Fa inna Allah yatubu alihi Inna Allah rukuru rahim. Barakallahu li walakum bi ayatil Qur'an Wala fa'an abi tilawatu dikil hakim Wa adhala nawa iya bi jannati na'im Wa kurrabbi fir waraham Wa antara hamurrahimin لله المعبود يالالباساء والضراء المعبود بلا انتهاء ولا المدعو لك اسم العاذل الغمى اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والسلام واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والانبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Sallallahu alaihi wa alihi salataan daimatan bilang kaba Wa sallama tasliman kathira Amma abad Faya ibadallah Uusikum wa nasibitaqallah Innallaha malaykatahu yusallun ala nabi Ya ayyuhalladina amanu Sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala Sayyidillah Ibrahim Wa ala Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Kama barak ta'ala Sayyidillah Ibrahim Wa ala Sayyidillah Ibrahim Bil'alamin ayyakamidu majid Wardo'anhumani al-kulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa al Ali Wa nisidatil kiram Wa nittabi'in attabi'in wa man tabi'a umbisan ilay yumnidin Allahummaghir lil musliminal muslimat wal mu'mininal al ayyami min huang wat fi rahmatika arhamar rahimin Allahummaslih lana aimatanana wa ummatana wa man walatahum minal muslimina shay'an min murina wajma bainana wa bainhum bi rahmatika jannah illaka wa al-hasalat bi rahmatika rahimar rahimin Allahu na sakal da wa tuqala fa wal hinal sikama wahtim lana bi husthil فيا من قال لا اله الا الله محمد رسول الله الهنا يا رب يا رب انت قد من فينا ورضك مسودنا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرت اعين واجعلنا للتقي امام اللهم اجل اولادنا أهل الحين وعلي فلا تجعلناهم من أل الدر وشر اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها wa biatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa alihi wa sawtiyatil qobdatina fid dunya hasana wa bil akhirati benar qad jinna ta ya aziz ya gafar ya alamin wa sallallahu muhammadin wa sallam ana rafiq rabbi zati amma yasifun Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muruukum bil'al-qisati wal-husani wa yaanhahu 'anil-fahshi wal-munkari wal-ba's. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Qul dzikrullahi yazullu ajja'. Akbu.